15. rész. Június 28. Hétfőn után az András út csalkán volt randevunk, pont hatkor. Még nem tudtuk, hová megyünk majd. Ha Jankanéni nincs otthon, esetleg felmeltek hozzá, egyedül lehetnénk. Szó volt arról, hogy Jankanéni bricsálni megy, de sajnos nem ment, meggondolta magát. Mi lenne, ha a szigetre mennénk, ajánlotta Ildikó. Nem bánom. Éppen jött az autóbusz, és felszálltunk. Valahogy nem sok kedvem volt a sziketen üldögélni. Már beleértem magam, hogy kettesben leszünk. Hogy ott lehetek nála, hogy megint az enyém lesz. El is képzeltem azon a támlás eviglő díványon. Tele voltam vágyakazással, még benne mégett a tegnapi forró boldogság, ami olyan váratlanul szakadt rám. Édes, édes kis éltikóm. Megszorítottam a kezét. Az ablak melletti üléseken ültünk. Egyszerre csak felcsillan a szeme, mintha valami érdekeset pillantott volna meg. Jaj, nézd, nézd! Mit? Ott azt a piros autót, Alice a vőlegényével. Oda néztem. Azt hittem, elár a szíverésem. Sanyi volt. A piros Mercedesben. Sanyi. Ez az Alice vőlegénye? Kérdeztem. Ez jóképű, ugye? És micsoda kocsija van őrönet őrület, mondtam én is képjesen. Még egy pillanatig láthattam a tovaszáguldó kocsit. Aliszk lopogó, lángvörös haját, aztán eltűntek. Na mit szólsz? Ugye ez egy Mercedes autó? Az. Ildi korám nézett. Lehet, hogy nagyon elsápadtam. szól vagy, drágám, mi van veled, egonkám? Semmi. Azt hiszem, elrontottam a gyomromat, és az az autóbusz úgy ráz, Azonnal leszállunk, rendelkezett Éldikó. Nem akartam neki mondani, és a következő megállónál a Lipót körú kell leszálltunk. Beültünk a legközelebbi cukrásztába. Így áll egy konyakot, attól jobban leszel. Megittem a konyakot. Mindent olyan gépjesen csináltam. Csak arra akartam vigyázni, hogy Édikó ne vegyen észre semmit. Ne lássa rajtam, hogy megint elsápadok, amikor Alice vőlegényét kezdik kritizálni. Nekem nem zsánerem a szőke férfi, de ez nagyon jól néz ki az lesül elsült Ali Alice sem mondja meg, mi a foglalkozása. úgy látszik csak az, hogy egy gazdag nő férje. Nem lehet valami nagy jellem, csak azt leszi, hogy a felesége végre meghalljon, és akkor elvehesse Alice. Lehet, hogy ott pályáulag a beteg öreg nő körül, az meg nem is sejti, hogy közben már vőlegény. Egy haldokvónak mindent be lehet beszélni, nem igaz? Neked erről mi a véleményed? Nincs véleményem, mondtam szintelen hangon. Haldokló, haldokló, haldokló. Csak ez zakatolt most az anyamban. szóval anyu, az én anyum, az én drága anyum, ő a haldokló, szanyi pedig a főlegén Ajándékokkal árasztja el, ezt talált. Robog vele a mercét eszen, és csak azt várja, hogy anyu meghaljon. Üvölteni tudtam volna a tehetetlen ölni. De csak ültem a cukráztában, csendesen, és néztem Ildikót, aki még egy fél órával ezelőtt olyan fontos volt az életemben, de most. Most már csak egy volt fontos, megtudni az igazságot. Hogy anyu, halálos betege, hogy ez igaz? Hogy miért titkolja előttem, és miért nem hívja a legnevesebb professzorokat, hogy megmentsék? Miért nem fekszik be valami szanatóriumba? Miért dolgozik, ha beteg? Miért, miért? Ildikó most már szerencsére másról beszélt. Levelet kapott Fehérváról, a bátyát behívták katonának. Háborús sírek vannak a levegőben, mondta. Náluk az ügyédi irodában másról se beszélnek az emberek, mint Hitlerről. Ez a megkergült szabafestő napolernak képzeli magát, az a baj. És az országok sorsát becsíteni meg, és milliók életét. Engem nem érdekelt a milliók élete most, csak anyu élete anyué, aki halálosan beteg, és ezt így kell megtudnom így, hogy ez a gyalázatos szemét Sanyi, már vőlegény is, és csak a halálát várja. Furcsa vagy ma, mondta Ildikó, azok után, ami tegnap történt közöttük. Bocsáss meg, édes, nem vagyok jól, haza kellene mennem. Ildikó kicsit, mintha megsértődne, de aztán nem erőlteti tovább. Menj hazajakon, és holnap nagyon korán telefonálj. Június 29 én Anyu még a műteremben dolgozott, amikor hazamentem. Valami vázlatot rajzolgatott egy készülő kompozícióhoz. Ahogy ránéztem, összeszavult a szívem. Önkéntelenül is összehasonlítottam Alizzal. Az 23 éves és rikítóan szép. Anyu pedig olyan fáradtnak látszik, olyan kimerültnek. Anyu, miért dolgozol annyit? Félek túlerőlteted magad. Kicsi fiam, köszönöm, hogy féltesz. Én munkanélkül nem tudok létezni. Nekem ez olyan, mint a lélegzés. Te még megbetegszel, ha nem pihensz soha. Én vasból vagyok, kis fiam, erősebb anyagból, mint a szobraim. Olyan egészségesnek érzed magad, anyu? Hála Istennek, igen. Rám nevetett, aztán megsimogatta a hajamat. Az én kis egombabámnak semmi okalkódni értem, semmi. Egon baba voltam anyu szemében még most, 18 éves koromban is. Édes drága anyum, nem beteg, nincs semmi baja, ez a fontos. Ez a gyalázatos Sanyi csak azt hazudja Aliznak közönséges szélhámos. Azonnal ki kell rúgni. Azonnal el kell várnia anyunak ettől a alaktól. Sanyi nincs itthon? kérdeztem. Nincs, de rövidesen hazajön is akkor vacsorázunk. Hová ment? Nem van a városban. Mostanában nagyon leköti a jaktszövetség. Tudod, ő rendező is. Tárgyal valakivel. Ránéztem Anyura. Mi lenne, ha most megmondanám, hogy nem tárgyal, hanem vőlegént játszik, hogy anyu autójával szágoldozik a városban egy vöröshajú manökennel, hogy anyu pénzéből ajándékokat vesz neki, hogy azt hazudja, hogy öreg beteg felesége van, aki jobbat nem tudott kitalálni. Házasságot ígér Aliznak, azzal bandítja hogy a felesége haldoglik. Itt megtorpantam. Ránéztem anyula. Anyu tényleg öreg. Aliszhoz képest az, és Sanyihoz is. Most eszembe jutott, hogy mit mondott egyszer Margit. összetörnép Anyus szívét, ha elárulnám neki, hogy Sanyi csalja. Szereti ezt a frátert, szereti. És a női önézetét rombolnám le. Valami illúziót, valamit, ami fontos neki, amiben hisz. Akkor a cigárnáról volt szó, most a vörös Alice voln. Ez még veszélyesebb. Ha anyu kidobná Sanyit, és elvárna tőle, rögtön elvenni Alice-t. És ez milyen rettenetesen fájna anyunak, szégyelni is a világ előtt. Az ács Erina férje elvált és elvett egy fiatal szépséget. Nem. Anyúnak nem szabad megtudnia ezt az Aliz ügyet, semmi esetre sem. De ha Sanyi ilyen nyíltan csinálja, előbb-utóbb valahogy kiderül. Szinte csoda, hogy eddig nem derült ki, hiszen állandóan együtt járnak, és Alice olyan feltönő, feltönően szép. Ez volt a legszomorúbb az egészben, hogy el kellett ismernem Alice likító szépségét. Anyú szegény anyunk persze nem versenyezhetne vele. Sajnos nincs senkim, akivel megbeszélhetném ezt a dolgot, aki tanácsot adhatna, hogy mit tegyek. Ha nagymama élne, neki elmondhatnám. Vagy ha Margit még itt lenne, Margit, nem akartam rá gondolni. Olyan jó, hogy Ildikó jött az életembe. Ildikó az új szerelem, és Margit elvesztése már nem fájt olyan kegyetlenül. Lehet, hogy már egyáltalán nem is fájt. Ildikó az enyém, és még soha nem volt senki. Az, hogy az enyém lett, olyan sokat jelent, mindent jelent, azt, hogy szeret. De vannak dolgok, amiről mégse beszélhetek neki. Elvégre Alice azonok a testvére, és ha meg is fogadná nekem, hogy nem szól neki, akkor is szólna. Esetleg kikottyantaná véletlenül. A csupa jó csupa szeretetből Alice iránt, aki annyi ajándékot ad neki a megmond drága ruháit, holmiait, megmondaná neki. Szinte láttam most magam előtt Ildikót, ahogy fontoskodó arccal nagyra nyitott kék szemekkel néz Alizra, és közli vele a leleplezést, Hogy a vőlegénye hazudik. szó sincs öreg feleségből, sőt, házasságról sincs szó. Aliz vajon hogyan reagálne erre? Csak egyféleképpen, hogy szakítsanyival. És ez a legegyszerűbb megoldás. Nem is értem, miért nem jöttem rá erre azonnal. Alisznak kell szakítani Sanyival, de Ildikót ebből teljesen ki kell kapcsolni. Nekem kell beszélnem Alizzal. El kell mennem hozzá, és őszintén, becsületesen meg kell mondanom neki az igazat. A címet majd valahogy megtudom Ildikótól. Majd akkor megyek fel hozzá, mikor Sanyi nem van a balatonon, és biztos, hogy nem botlak belé. Ildikónak nem szabad tudnia erről. Pár percig leszek csak Aliznál, pár perc untig elég ahhoz, hogy megmondjam neki, amit akarok. Valószínűleg fogalma sincs, hogy én az átcsetino fia vagyok. Erről soha nem beszéltem Ildikónak. Vasárnap, mikor itt volt nálunk, nem mutattam meg neki a műtelmet. Valahogy nem akartam mindig anyu nimbuszának, nevének a bűvkörében lenni. Csak úgy mert mint szepese gond. És ha esetleg beszélt volna Aliznak, csak mint szepese gondról. Feltéve, ha beszélt. Sanyi pedig, miért mondta volna meg Aliznak, hogy ő átse a férnye? Ez megnehezítette volna a hazugságokat. Mindenki ismeri anyud, mindenki tudja, hogy nem öreg és nem haldokló beteg. Sanyi egyszerűen csak Tomka Sándor, a fes, jóképű Tomka Sándor, a drága Mercedes autóval és a haldokló feleséggel. Alice fog haldokolni a tütől, ha megtudja, hogy így belecsapva, így félre lett vezetve. Nyugodjon meg, kedves Alisz, fogom neki mondani fölényesen, de nagyon udorésan. Semmi értelme, hogy magát, az árt a szépségének. Nem, ezt mégse fogom mondani, ez szemtelenül hangzik. Semmi okom, hogy szemtelen legyek vele. Elvégül nem tehet semmiről. Nyilván megismerkedett valahol ezzel a szemét Sanyival, aki haszutott neki az első perctől fogva. Kedves Alíz, ne arra kutjon, hogy felkerestem, de életbe vágó ügyben kell beszélnem magával. Ezzel fogok beállítani hozzá. Lehet, hogy megkérdezzék, kinek az életébe vág az ügy, az övébe vagy máséba. Rögtön rá fogok térni a tárgyra. Megmondom neki, hogy a vőlegénye egyszer szélhámos, Minden szava hazugság. Kezdve attól, hogy a felesége beteg, és meg fog halni. A gazdagságot is hazudja, neki semmi sincs. Csak amit, mint csikoló, anyuk keresetéből elkölt. Ő maga nem keres egy vasat sem, csak sportol és szórakozik. A nőkkel kapcsolatban lehet, hogy ez is sport neki. Nem nagyon válogat, míg a cigánlány is sorra került nála. Annak csak egy aranyfülbe valót vett. A biztosan drágább égszereket. Hogy a cigánylány óta hányan voltak az elmúlt évek alatt, azt nem tudhatom. De az biztos, hogy egyiket se vett el, mert nagyon megfelel neki ez a helyzet. Rózsodombi villa, autó, balatoni villa, hajó. Az ács Edina férje. Ez a foglalkozása, semmi más. És Alice jobban teszi, ha nem pazarolja rá az idejét. Egy ilyen szép lány találhat magának gazdag fiúkat, akik nem nősek, akik nem hitegetik. Meg fogom kérni, hogy ne árulja Sanyinak, hogy ott jártam nála, és hogy tőlem tudta meg az igazságot. Elvégre akárhannam megtudhatta. Álcsárden át mindenki ismeri Pesten. Június 30-a Ma délután fenn voltam Ildikónál. Végre egyedül lehettünk. Janka néni elment bricsálni. Kettesben voltunk a lakásban. Ildikó úgy fogadott, hogy már az előszobában a karjainba simult, és egészen a csókolt meg. Már úgy vártalak, suttogta. Sokáig csókolóztunk az előszobába, mint a félnénk bemenni a lakásba. Én tényleg féltem egy kicsit. Nem szokatlan volt nekem ez a környezet. Annyira zavart az a tudat, hogy Janka nény esetek visszajöhet. Itthon felejtett valamit. Kulcsa persze van, és egyszerre csak benyit. Bennyit és mi fekszünk az ebédlő díványon. Ildikó majdnem meztelenül. Nem is tudom, mikor vetette le a ruháját. Itt minden olyan más, mint vasárnap nálunk, mikor az én szabámra voltunk. Persze nem Ildikóban van a hiba. Ő olyan édes volt, olyan odaadó, és annyira éreztem, hogy tényleg szeret. De mégis alig vártam, hogy már újra fel legyen öltözve, és illetelmesen üljön az asztal mellett. Most már jöhetett Janka néni. És jött is. Milyen fantasztikus szerencsénk volt, ha csak tíz perccel előbb érkezik. Itthon felejtette az új bricskártyát, amit ajándékba akart vinni. Kissél meglepődött, hogy engem ott talált. Nem is jelezted, hogy vendéget válsz, Ildikó. Csak úgy beállítottam, méltóságos asszonyom. Két jegyet kaptam a szigeti szabadtéri színházba. Gondoltam, Ildikót esetleg érdekli, a Szent Iván álom. Ó, engem is érdekel! Nincs véletlenül három jegye. Sajnos nincs. Így kerültünk ma a szigetre. Együtt mentünk Jankanénivel, egészen a margit hítik, az öreg hölgy ott aztán átzárt. Most persze észrevet szántítok. Egy futó pillantást vetett az ortopéd cipőmre, valami sajnálkozással kevert meglepetés mutatkozott az arcán, de természetesen nem szólt semmit. Nem kérdezte, hogy mi bajom van, mi történt a lábammal, tapintatos volt. Úgyis első dolga lesz megkérdezni élikót, hogy mitől sánt ez a fiú. És valószínűleg azt is megkérdi majd, miért pont egy ilyen fiúval jár, egy nyomorékkal. Most megint az a rettenetes érzésem volt, hogy kevesebbet érek, mint mások, mint bárki, aki nem sántít. Beültünk az alsó szigeti vendéglőbe, korán volt még, a sem kezdődött meg. Mi van veletek, onkám? Olyan rossz kedvűnek látszol. Megnyugtattam éldikót, hogy nincs velem semmi baj. Csak persze Janka néni rajtaütészerű hazajövetele kicsit idegesített. Szerettem volna már ma megtudni Alice címét, de nem a egyszerű, ahogy elképzeltem. Mit mondjak, hogy miért érdekel a címe? Valahogy ügyesen rá kell terelnem Aliszra a beszélgetést. Látod, Ildikó, ilyesmi a világszép unoka nővéredtel nem fordulhat elő. Neki nem kell félni, hogy Janka néni betoppan. Ő hol lakik? Közel a Vígszínházhoz. Tudod, a csupa olyan madár van. Hol? Nem messze a lipót körúttól. Jaj, de cuki a lakása, csak egyszer voltam fenn nála megnézni. Képzeld, világozód a fürdőszoba. Kis balkonja is van. Elfér rajta egy nyugszék, és ott is naposzhat. Melyik utcára nyílik a balkon? Nem utcára nyílik, hanem egy kertszerű udvarra. Ezért nem is drága a lakás, pedig csuda elegáns. Azt mondja Alész, kár volt neki így berendezkedni, ha most úgyis férhez megy. Most? Hát mostanában. Ahogy a feleség meghal, azonnal összeházasodnak, nem fogják kivárni a gyászévet. Alice azt mondja, a vőleg ilyen sokkal nagyvonalú, mint hogy adna ilyen dolgokra. Tényleg nagyvonalú lehet, de inkább ne beszéljünk róla. Jeldi kórám nézett. Te kérdezte, Degon, te hoztad fel megint a világ szép unoka nővéremet. Már kezdtem azt hinni, hogy titokban te is oda vagy érte. Ezek után, hogy kérdezettem volna meg a címét?